Salme 81 Til dirigenten på Gittit av Asaf Rop av glede til Gud vår styrke. Rop i triumf til Jakobs Gud. Stem i med sang og spill, og ta en tamburin, den livlige harpe, sammen med strenge instrumentet. Blås i hornet ved nymåne, ved fullmåne, for vår høytidsdag. For der er en forordning for Israel en rettslig avgjørelse av Jakobs Gud. Som en påminnelse la han på Josef da han gikk fram over Egypts land, et språk som jeg ikke kjente, hørte jeg stadig. Jeg tog hans skulder bort fra børen, hans hender ble fri fra kurven. «I trengsel, ropte du, og jeg gikk gang med å redde deg. Jeg begynte å svare dig i tordenens skjul. Jeg tog til å prøve dig ved Meribas vann.» Hør mitt folk, og jeg vil vittne mot dig. Israel, om du ville lyttete mig. Ho stej skalde ikke vise sig jo være noen fremmet Gud, og du skal ikke bøje den ned for en utenlandsk Gud. Jej, Jehova er din Gud, den som førte dig opfra i land. Lok din myn vit op og jej skal fylle den. Men mit folk har ikke lytte til min øst og Israel har ikke vist noen villighet overfor meg. Derfor lot jeg dem gå i sitt hjertes gjenstridighet. De begynte å vandre i sine egne råd. Å, om mitt folk ville lytte til meg, om Israel ville vandre på mine veier. Deres fiender vil jeg lett undertvinge, og mot deres motstandere ville jeg vende min hånd. De som intenst hater Jehova, de skal komme krypende til ham, og deres tid skal vise sig å være til uavgrenset tid. Og han skal fortsette å la ham spise av vetens fedme, og med honning av klippen skal jeg mette deg.